«Ти, мабуть, вийде, Остапе», – сказав Свірчинський. «Прогулюйся біля брами, а як побачиш Шредера, вдай, що тебе грім побив. Чекаю на тебе в готелі. Стривай, сховай собі під куртку, так, на всякий випадок». Томаш тицьнув йому в руки пістолет. «Це газовий, але він заряджений». Барбара гуляв біля банку, з добрих півгодини, і, ловлячи на собі насторожені погляди, Костасового водія чувся, як партизан із зіркою на кашкеті у ставці Гітлера. «Барбаро, звідки ти тут взявся?» – почув зненацька над вухом. Від несподіванки подив Остапа був таким щирим і невимушеним, що Шредерові легше було би не повірити Святому Миколаєві, ніж засумніватися у тому, що Барбара спеціально приїхав зі Львова тільки для того, щоб прогулятися під брамою Литовського банку». Не давши Остапою отямитися, Людвиг підштовхнув його до Ягуара, обидва два сіли позад водія. «Спробуй добрі сигари», – Шредер запалив сам і дав вогонь приятелеві. «Ну, розповідай, що тут робиш? Я тут проїздом, тобто прольотом. І куди ти їдеш? До Варшави», – букнув Остап перший, що спала на думку. «Через Каунас? Стається, є коротший маршрут. Мене запросив старий знайомий із Вільнюса». І кинув на призвальяще? Та ні, він хірург і має зараз якусь складну операцію. А я тим часом вирішив подивитися на Каунас. Це твій віз, Шредер ствердно кивнув головою. А ти свій ягуар усюди за собою возиш, перейшов у наступ Барбара. Він не сумнівався, що почувши відповідь, він уже знатиме, чи Шредер відбріхуватиметься, чи буде щирим. Що ти маєш на увазі? Ну, я думав, що ти в Австралії. Та ні, я там і не був. Я вже півроку мешкаю в Летві. «А як же спадок від дядька?» «По спадок не обов'язково їхати. Гроші самі тягнуться туди, де ними гарно крутять. Я тепер підприємець, Барбаро. Звати мене Арвідас Костас. Для литовців я свій у дошку». Остап у вікно. скидалося на те, що Шредер віз його до своєї домівки, бо Ягуар їхав у зворотному напрямку тим же шосе, яким годину тому добирався до Литовського банку». І який же в тебе бізнес? спитав Барбара, коли авто занурилося в знайомі йому вулички міської околиці. А хіба ти не чуєш, як від мене тхне нафтою? Ніколи не думав, що від нейрохірурга до торговця нафтою відстань усього лиш у півроку. Добрий підприємець повинен однаково вміти торгувати як місками, так і нафтопродуктами. Вони обернулися один до одного і майже одночасно. Дивлячись шредерою в вічі, Барбара відчув, що той. Про все знає, розуміє і бачить його наскрізь. Він знає, навіщо Барбара приїхав до Литви, як і чому він зустрівся з ним у Каунасі і чим це все закінчиться. Він не тільки бачить пістолет, прихований в Остапа за поясом і прикритий полою куртки, він його розряджає насмішкувати докірливою міною на обличчі, виймаючи газову капсулу. Так самісінько він розряджає і свого колишнього приятеля, виймаючи з його голови всі слова, плани і розрахунки. Решту дороги вони мовчали. Шредер не дав Барбарі шансу на продовження. Остап уже зрозумів, що потрапив у пастку, котра готувалася спеціально для нього, і з якої Шредер його не випустить, принаймні таким, як зараз. Безпорадний Остап відчував, що борсаючись, він дедалі глибше пов'язаний в павутинні. Хай уже краще Шредер грає свою гру і оголосить ставку. «Приїхали. Зайдеш до мене на каву?» – спитав німець. Барбара кивнув. Шредер відсунув ключем дистанційного управління вже знайому Остапові браму своєї садиби. Якийсь час вони їхали парком, потім минули ще одну браму і пірнули під земелья. У гаражі були ще чотири автомобілі, з яких Барбара розпізнав Каделак і Порш. Шредер вийшов із машини. Барбара подався слідом. Німець підійшов до стіни, поманіпулював трохи дистанційкою. Стіна розступилася, відкривши кабінку ліфта. Вони піднялися наверх і вийшли у великий зал з колонами, який, мабуть, був для Шредера бібліотекою, бо стелажі обабіч стін були нанизані тисячами книг. Людвіг підійшов до бару, відкоркував пляшку вина і налив у келихи. «Чи ти закінчив уже свою наукову працю?» – спитав Барбара. «Ви ж би що спитати, бо Шредер мовчав, задумливо розглядаючи пляшку». Шредер пильно подивився йому в очі, ледь помітно посміхнувся, зіткнув і мовив з правкола. «Ти, здається, єдина у світі людина, котра могла б це питання не ставити». «Чому?» «Бо добре знаєш відповідь». Барбара намагався здивуватися. А ближ, друже, продовжив Шредер, не вдавай враженого, не для того ти приїхав до Кавнаса, щоб оглядати пам'ятки архітектури. Усе, що ти знаєш про мою наукову працю та її наслідки, настільки ж правильно, наскільки точний твій шлях від Карла Шварца до Зеновія Марковського та Василя Половинка, а від них сюди, у Литву. І твоє здивування не вартує тих ста литів котрі ти заплатив за 20 хвилин перебування у готелі Таурас. Добре, що хоч огляде не мого нафтопереробного заводу та поїздка до Вільнюса, тобі обійшлися безплатно. До речі, де ти залишив свого приятеля? Ми непогано провели б час у трьох. Зрештою, ти правий. Хто ж повинен розраховуватися з таксистом за дві години часу, котрі він на вас потратив? Думаю, що не я». Барбара мовчав. Говорити було нічого. Тепер він знав, що живим шредер його не відпустить. «Мені потрібен спільник», – сказав раптом господар. «Мені дуже потрібний хірург. Усіх своїх спільників ти ховаєш під землю. Це не були спільники, це були особи, на спину яких мені довелося забратися. Та й знали вони надто мало, щоб бути спільниками, але цілком достатньо, щоб загинути». Барбара посміхнувся. «Яка різниця, з яким вантажем інформації відправитися на той світ? Ти мені не довіряєш? А як ти гадаєш, чи знайдеться на світі людина, яка б тобі довіряла? Повір, ти міг загинути ще в Україні, якби я цього хотів. По дорозі до Трускавця, наприклад, куди ти їздив у пошуках Василя Половинка, або не доїжджаючи до психлікарні, де жив собі Зиновий Марковський зі своїм божевільним страхом, не позбавленим проте здорового глузду. Я хотів, розумієш, хотів, щоб ти мене знайшов, хоч не сподівався, що ти зробиш це так швидко. Чесно кажучи, я дивуюся з твоїх здібностей. Зрештою, немає значення, як тобі це вдалося, бо я впевнений, що тобі вистачило глузду не звертатися до поліції або приватних детективів. Шредер ураз замовк, побачивши наставлене на нього дуло пістолета. Барбара дивився йому просто в обличчя. «Якщо говорити про те, де міг загинути я, то хотілося б, щоб ти знав, де можеш віддати кінці ти. Де Юстина?» Сильний удар у потилицю збив Барбару з ніг. З півхвилини хвилини він лежав приглушений. Потім до нього дійшло, що пістолет – єдина його надія – швидко і просто залагодити справу. Помандрував до когось іншого». Поволі звівся на ноги. Просто перед ним стояв оголений до пояса атлет і тримав пістолет задула. Ледь усвідомлюючи, що робить, Остап викинув уперед кулак, цілячи незяйомому голову. Встиг зауважити, щоб вити вузлами м'язів тіло, блискавично вигнулося, через що кулак Остапа з розмаху рубанув повітря, а з під плетова м'язів вилетіла нога, вціливши барбарі в груди. Він лежав на підлозі і дивився, як вихитуються в полиці з книжками перед його очима. У роті чувся смак крові. Потім полиці з книжками потемніли, опустилися нижче і накрили його своєю масою. Скільки часу пройшло, поки він очуняв, Барбара не міг собі навіть уявити. У бібліотеці не було вікон, і про пору дня можна було тільки здогадуватися. Перше, що він побачив, були п'яні очі Шреддера. Пляшка вина, яка стояла на столику, була вже порожня. «Марні намагання таким способом вирішити свої проблеми», – мовив Шреддер, побачивши, що Барбара повернувся до тями. Атлет, що стояв за кілька кроків, відповалений на долівку жертви, «Іди», – сказав йому Шреддер. Той розчинився десь у колоні. «Це не людина, друже, це зомбі, істота, яка прийде на зміну нинішньої цивілізації». Доки я не виведу нову популяцію на сіїв розуму, Остап став навколішки, світ вертівся, мов скажена каруселя, а тіло наче перемісило його через м'ясорубку. Барбара доповз до хотелю і, як слимак на пеньок, вліз на нього. Шредер посміхнувся, очі його збуршено блищали, щоки були бліді, а уста випросталися в тоненьку рисочку. Це я створив цю істоту. Я створю іншу, вищу, розумну і досконалу. Для цього я маю багатий матеріал. Понад 5 мільярдів екземплярів нинішніх гомо не сапієнс мінус ті, які сапієнс. На планеті надто багато бур'яну. Він досить засієний тут інтелект. Бур'ян я випалю. А культура, що залишиться після цього, буде піддана селекціонуванню. Так, звичайно, я закінчив свою наукову працю. «Тепер я володію мізками і вмію їх прочищати. Я знаю, що в них треба покласти і як їх доглядати. Ти ж пригадуєш, над чим я працював. Пам'ятаєш комп'ютер? Штучний інтелект. Тести?» Барбара важко підвів голову. Шредера годі було впізнати. Весь мокрий від поту, з палаючими очима, він скидався на маньяка. «У живому мозку все діється так, як і в моєму комп'ютері», – продовжував Шредер. Вивчивши механізм мислення людини, я змоделював його у формі комп'ютерної програми. Це забрало в мене п'ять років, але врешті-решт програм було складено, а її дію ти вже бачив у мене вдома на комп'ютері. Але я пішов далі. В мозку є зони, котрі контролюють ту чи іншу життєву функцію людського організму. Мені спало на думку, що втручаючись у ці зони, у взаємозв'язок між ними, можна змінювати спосіб мислення людини, керувати їх. Рухами та впливати на функції організму. Так самісенько, як вводячи певні команди в комп'ютерну програму, можна змінити мислення комп'ютера і кінцевий результат, який він видає. Щоб транспортувати цю модель на людський мозок, потрібно було винайти стимулятори, котрі впливали б на зони людського мозку, змінюючи їх звичайні функції на ті, що були потрібні мені. Один за одним я знаходив стимулятори, які впливають на бажання, відчуття та рухи людини. Я винайшов і стимулятори, котрі керують елементарними функціями життєдіяльності людського організму. Під час дослідів я зауважив цікаву властивість. Стимулятори, які вводяться в організм людини, повністю засвоюються відповідними зонами головного мозку. І тому їх неможливо виявити в крові та інших органах, Уже через дві години після введення. Це допомогло мені відкрити явище довготривалої клінічної смерті. Вона триває не 5-7 хвилин, як звичайно, а кілька годин, доки на центральну нервову систему діють симулятори, які підживлюють клітини головного мозку, зберігаючи їхню життєдіяльність. Є в організмі людини зона, яка пов'язана з роботою серця, так званий блукаючий нерв. Але ця зона слабо розвинута і тому не може впливати на серце так, щоб аж спричинити його зупинку. Але якщо ввести в блукаючий нерв відповідний стимулятор, серце можна зупинити як двигун машини, вимкнувши запалення.